Què tal? Benvinguts al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió us acompanya com és habitual, cada setmana a la mateixa hora de sempre. Avui l'equip del programa ens trobem, doncs avui som tres, avui en Jacint Noies eh, s'ha agafat festa així pel morro. Estem la Marta, jo mateix l'Ignés i l'Aran menjant una cosa rodonet amb un forat a dintre i coberta de xocolata, no podem dir el nom. Eh, des d'aquí a la casa, si ens vol patrocinar, doncs aquí queda el patrocini i estarem encantats de rebre caixes i caixes d'aquestes coses rodonetes de xocolata amb un forat a mig. Ah, exacte. Molt bé, vinga, anem a presentar ràpidament. Comencem per tu, Marta Sanz, encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Com estàs? Molt bé, i oberta qualsevol oportunitat de patrocini. Molt bé, molt bé. Escolta, si és d'alguna altre tipus de galeta... I si no porta també xocolata bé, eh? també l'acceptem. Eh? Amb el millor s'importa, eh? Bueno. Sí, sí, sí. sí. Sí. El contracte hauríem d'estar avui que ha xocolata. Sí, sí, si no, Sense no res. Llet. Sense, Sense llet. Sense llet, exacte. Xocolata negra. Com la bona xocolata. I si sí, a més ens <ríe> no volen un tetrabric de llet, ja per fer el basaletge, ja serà fantàstic. I, el colac I sucar. I el colacau. Ah. Claro que... Bé, bueno, estem en un programa de sí. gastronomia... No no, o no, no, no, no, que va, que ja va. Marta, va, què tenim avui? Sí, sí, sí, nois. Uh... Doncs uh, avui a la xafarderia es porta una notícia que vosaltres que sou nois segur que us agrada molt Hmm. perquè es tracta de Justin Timberlake i Jessica Biel. Don un titular. Vinga. Amics amb Derecho Arroce. Molt bé, és allò que tothom ha desitjat a la seva vida. <laughs> amb Jessica Biel. A ser possible amb Jessica Biel. Home, Però, suposo que hi haurà qui ho ha desitjat amb Justin Timberlake també, no? També, i tant, i tant. Exacte. Sí, sí, sí, estic convençut. Uh, anem, bon matí, com estem? Hola, molt bé mm, Tenim avui moltes coses de còmic, veig, eh? T'he aquí ben equipat I un parell o tres de notícies més o menys destacables uh -huh. O menys que brillen amb llum pròpia Per exemple, la guerra Ramon Zinc contra el Jueves El Jueves últimament només fan que censurar-li coses Ramon Cín, encara encara viu? Encara viu Veig que sí Vivito, coleando, i vivito y puteando. Va, va fent coses perquè, ei, que estic aquí, que estic aquí, no? Que estic aquí. A més d'operar-me el nas, també sé fer altres coses. Molt bé, com tocar la pera. Doncs d'això en parlarem després. Uh, jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el programa, que és el Ningú no és perfecte. I recordem, primer de tot, el concurs de Panini, que teniu de temps fins al 25 de novembre. Si us voleu, fem un lot ben guapo, ben guapo, de Panini còmics, còmics de la Marvel, o si us agrada manga, també els podem dir que us afegeixi una Mi manga, heu de contestar la següent pregunta quin actor interpreta a Magneto a la saga de pel·lícules XM? quin actor interpreta a Magneto a la saga de pel·lícules XM? Ens heu de descriure ningú no és robhotmail.com ens heu de deixar el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu farem un sorteig a final de mes i el guanyador doncs, eh, ens posarem en contacte amb ell i li enviarem aquests còmics a casa seva sense moure's del sofà també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o sinó no, al Google i cliqueu ningú no és perfecte els primers del Google, els del ningú i el nostre Facebook, el Facebook del ningú no és perfecte escriviu ningunoesperfecte amb accents a Facebook i allà ens trobareu, us podeu fer amics del programa i us n'heu entrant de cosetes que anem penjant de tant en tant. Nosaltres el que farem avui serà ja directament per feina, que tenim moltes coses avui en uns 40 minuts o una mica més llargs o sigui, avui ens doncs, podrem esplayar una mica en l'espai televisiu i molta les altres sorpreses. Comencem ja mateix. Estrena Estartòlia i Notícies a la gran pantalla. Què creus que bé? Recibiràs la visita de tres espíritus. Preferiria que no. Sóc el fantasma de las Navidades pasadas. Ah! Deja de molestar-me! Això que escoltem és Cuento de Navidad, pel·lícula de Roberts amb X, um, entre cometes, diguem-ho així, ara ho explicarem, Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright-Penn i Carrie Aulwes. A mi la veritat és que el Robert Zemeckis sempre m'havia agradat, de tota la vida. Sempre tindrà un lloc en el meu cor per la trilogia més perfecta del cinema, que és Regreso al Futuro. Sí, sí, Aram, sí, no és Star Wars. Ostres, la tercera és molt doventa. De Regreso al futur Que va, que va, que va, és boníssima, uh, boníssima. Va vale bé que... Com pots dir que és boníssim moment? Sí, veure, sí, sí. La tercera és la que se'n va a l'època del fan l'oest. sí, sí. Ostres, és una cutrada com una casa. M'encanta, m'encanta. És que és rodona la trilogia. Bueno, així, tot i això que posis Regresso al Futuro com a trilogia per sobre del Padrino diu molt de tot el que puguis acabar dient... Perquè la tercera del Padrino és un sobre, trunyo. ...sobre cinema. La tercera del Padrino no val res. Les dues primeres són obres mestres, però la tercera... Ah, uh ah. -huh. Jo dic, per, perfecte, vulgui... Que no puguis dir res de, de les tres. Per mi, Regressa al futur Molt bé. Per mi, eh? És una opinió personal, ja ho dic. Bé, a banda també m'ho passat molt bé en pel·lícules de Robert Zemeckis com Locos por Ellos, Tras el corazón verde, qui enganya el Roger Rabbit o Lo que la verdad esconde. I Forrest Gump... Bé, uh, correcte. Uh, té coses millors. Ara bé, de 7 anys enrere, Robert Zemeckis es dedica a dirigir pel·lícules d'animació en 3D totalment intrascendents utilitzant la tècnica de captura del moviment. És a dir, posa un pijama als seus actors, una mena de d'aparells electrònics que capturen els moviments facials i de braços i cames i doncs en fa una pel·lícula de dibuixos animats. L'home no fa res més. La veritat és que jo l'enyoro, Robert Zemeckis, i em canso de veure com un director amb el seu potencial és es dir a fer pel·lícules tan oblidables que no avorrides, també és cert, com Polar Express o Beowulf. Per tant, reivindico, ja com vaig fer la setmana passada, que Robert Zemeckis torni a fer cinema de debò. Aquest cop adapta el relat Compte de Nadal de Charles Dickens, on la bar dels niors cruix, amb els moviments facials de Jim Carrey, rep les visites dels fantasmes dels Nadals passats, presents i futurs, per fer-lo canviar d'actitud. Per cert, a Jim Carrey també li han capturat els moviments per recrear digitalment els tres fantasmes. Quinto de Navidad serveix per unir, almenys digitalment, i atenció, Marta, això va per tu, que no encarni només digitalment els protagonistes de la princesa prometida, la Robin Wright i el Cariel West. O sigui que, com a mini. Oh, eh? quin detall. Un petit ja. retrobament. Ah, oh, que bonica aquesta pel·lícula. Mm -hmm. La fan que gairebé cada Nadal, no? Però sí, ja fa sí. anys que no? no. Bueno, és igual, si no... L l en casa, cop. en DVD, doncs la passem i ja està. Sí, sí, estatus, sí. Si no, molt bonica, molt bonica. Lo que desés... Exacte. <laughs> doncs Ar arquebé Nadal película de una delenca, la primera de la temporada. cuenta de la vida Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. No. El mundo que conocemos pronto desaparecerà.tà empezando. Hi amb aquests diàlegs tan bons. Eh, bé, estem parlant de 2012 de Roland, Roland Emmerich amb John Cuusa, Amanda Pe Sandy Newton, Oliver Platt, Woody Harrelson i Danny Glover. He de confessar que sempre he confós les pel·lícules de Ronald Améric i les de Michael Bay. Uh, sí, sí, sí, és una cosa que m'ha passat tota la vida. Ho tinc que pensar-me dues vegades, eh? És, és disculpable. Sí, és disculpable. ja, ja, però jo penso, hòstia, depèn de qui és, de Michael Bay o de Ronald Améric. La veritat és que uh, les pel·lícules, tant de l'un com de l'altre, em semblen molt iguals i sempre, això sí, la cosa que tenen en comú és que sempre que veig una pel·lícula feta per qualsevol d'ells dos em lamento haver, haver al cinema a veure -la. Pot servir un truc, això sí, per distingir els seus films, que és pensar si és que el planeta està a punt de ser destruït o bé si la presència militar és insultant. En el primer pas, dedueixo que és Demerick i en el segon, que és de Michael Bay. A favor d'Emerick diré que Soldada Universal doncs, no està malament i que Stargate em va agradar. Ara, després d'Independence Day, ha fet una merda darrere una altra. La història eh, de 2012... <coughs> <coughs> per favor, quina tos que tinc, es resumeix en que els dirigents mundials dictaminen que la fi del món serà l'any 2012, després que un estudi científic observi els estranys fenòmens meteorològics al voltant del sol. 2012 segueix, segueix a diferents personatges durant la catàstrofe, un pare separat i els seus fills, un friki de les teories de la conspiració governamentals o la filla del president dels Estats Units. La pel·lícula s'inspira en la predicció del calendari Maya que preveu la fi del món l'any 2012 i en l'antic la, la, testat també per allò de l'Arca de Noé. No penseu altra cosa que és una adaptació de la Bíblia, això, eh? No, no ben bé. La pel·lícula ha costat, atenció, eh? l'espectacular xifra de 260 milions de dòlars. Sí, sí. Que si li sumem les despeses de publicitat, augmenta a 350, eh? Bufa, bufa, bufa lo que s'ha gastat el Ronald Emmerich aquí. Que, que se li han deixat gastar. Emmerich s'ha lluit i ha fet la pel·lícula més destructiva, a més a més, de la seva carrera. És a dir ha destruït el món sencer cosa que bueno, no ho havia fet mai quasi havia estat a punt Armadegon? Veus? Què de qui és Armadegon? de Michael Bay? <ríe> crec que és de Michael Bay perquè no es destrueix el món al final Bruce Willis el salva ah, doncs pues així és Michael Bay sí, hagués estat Ronald Amèrica hagués patat la terra atenció a la durada de la pel·lícula gairebé dues hores i mitja més de dues hores i mitja per cert, de destrucció la pregunta és aguantaran els vostres timpans? jo no sé aquí deixo l'anireu a veure, no? Us veig entusiasmats sí. jo no crec a la primera sessió del divendres sí, sí. Sí, no, demà me la passen a, a demà te fan un preview, sí, sí. m'encanta vinga, anem per altres coses Parlem de 50 hombres muertos, pel·lícula de Caris Clogan amb Ben Kingsley, Jim Stargast, Kevin eh, Ziggers i Rose McGowan. Està basada en l'autobiografia d'una gent infiltrat a l'Ira durant l'època més sagnant del conflicte irlandès. L'acció succeeix succee succee a Belfast a finals dels 80 i el protagonista és Martin, un vandal d'un barri dominat per l'Ira que presencia l'execució d'un soldat. Les autoritats britàniques convencen a Martin perquè treballi com a informador. Fergus, el seu tutor a l'MI-5, li ofereix tota la protecció necessària i serà per a Martin més un pare que un tutor. Quan Martin sigui descobert i les autoritats se'n desentenguin, Fergus haurà de triar entre acceptar la jerarquia o trencar les regles i rescatar a Martin. Actualment he de dir que el Martin real, ja ho hem dit abans, està basada en una autobiografia, té 39 anys i de fa 10 anys viu a la clandestinitat. I, curiosament, la, la, la directora de la pel·lícula, Karis Klugan, eh, per poder parlar amb ell a l'hora de fer l'adaptació i tal, només ho va poder fer per telèfon, no van poder tenir una trobada en persona. Home, em sembla bastant normal. Sí, I, clar. Així I així tot, em sembla arribar a un nivell de documentar-se eh, perillós, o compromès, no? Sí, compromès, compromès, si més no. no. Sé. Però bé, és normal, no? Si estàs fent la seva vida, doncs que ho vulguis conèixer una mica més hmm. per fer sí, una cosa sí. més fidel. Anem per la següent. Parlem de triatge, pel·lícula de Dari Stanovic, el director d'Enterra de Nadia, amb Colin Farrell, Jamie Seif, Christopher, Christopher Lee i Paz Vega. Com ho hauria pensat jo, Christopher Lee i Paz Vega, en una pel·lícula. Però... Bé, el cinema fa coses fantàstiques. És una coproducció europea sobre l'absurd de la guerra que ens situa en el conflicte curt-iraquí l'any 1988. Marc i David són dos reporters que treballen al cantó d'un metge curt. El metge en qüestió determina els ferits que val la pena atendre i aquells als quals és millor deixar-los morir. Lluny de semblar inhumà, el metge ajuda a morir dignament aquells pacients sense esperances. Quan David torni malferit a casa, sotmetrà un tractament psicològic on reviurà els moments més traumàtics de la seva vida. Jo crec que aquesta pot ser l'estrena de la setmana, eh? Vols dir? Mm, Fa molta sí. por, eh, la guerra el psicòleg... Mm. En Tierra de Nadia no estava mal. Va guanyar l'Oscar, cosa que em sembla una mica exigerada, però no estava mal. Hem de dir que aquesta pel·lícula fa un any que està rodada i és bo que l'han muntat i desmuntat, ah, perquè sí, sí mm. hi ha molta coproducció entre molts països i cadascú volgut posar-hi cullerada i dir yeah. I no ho sé. Fa, A veure. Una, fa una mica de por. Anem per la següent. All to the es tracta de partir, pel·lícula de Catherine Corsini amb Christine Scott Thomas i el Sergi López. Susanne és una matgessa de 40 anys que viu al sud de França, casada i amb dos fills. Després de convèncer el seu marit de que vol tornar a exercir i obrir una consulta, coneix a Ivan, l'encarregat de les obres, un home que viu al dia i ha estat a la presó. Susanne se sentirà atreta per ell i decideix llançar-se en aquesta aventura amorosa oblidant-se absolutament de la resta. I la darrera estrena, el documental de la setmana El viaje de la tortuga, de Nick Stringer és un documental que segueix el viatge de la tortuga marina al voltant de l'Atlàntic Nord La tortuga recorre tot aquest mar per finalment tornar on va néixer El seu director, Nick Stringer, porta 17 anys dirigint pel·lícules de naturalesa per la BBC el National Geographic o el Channel 4 L'objectiu és submergir l'espectador en l'odissea de la tortuga vista a través dels seus ulls De què reus, De què reus? Veure el món a través dels ulls d'una tortuga ha de ser una de les coses més avorrides que se'n poden acudir a fer ara mateix. Però és una tortuga que travessa l'Atlàntic? Això i, i, no sé, una estrella de mar segurament pot ser el segon més avorrit, però és allò que dius. Home, que crec que hauran si han fet alguna cosa una mica animadeta. Eh? És que si no... Què dir, que hi haurà escena de sexes entre tortugues? Home, rica, i tant! Diurà... Mare de Déu, no vull veure això a través <laughs> dels ulls d'una tortuga. Aquesta l'hauran classificada X també, igual que sou sis. <laughs> per això si ho hauran retallar les escenes de sexes entre tortugues vinga Marta anem directament a la tertulia Vinga, que avui tenim tres pel·lícules a comentar la tertúlia. Començarem, Marta, amb la que es va estrenar la setmana passada, The Vox, l'última pel·lícula de Richard Kelly, el director de Donnie Darko, que ha fet una pel·lícula, és la seva tercera pel·lícula, Sutherland Tales, recordem que no es va arribar a estrenar en aquí, i arriba de, després del fracàs que va suposar Succelenteis ha intentat recuperar-se, adaptar a una obra del Matheson eh, que ja havia estat adaptat a aquest relat en un capítol de la dimensió desconeguda i ara n'ha fet una pel·lícula una pel·lícula que diguéssim que al principi és allò de la càpsula, el relat de Matheson, si pretes aquest botó rebràs un milió de dòlars, però per altra banda una persona morirà i la resta és una mica el món de Richard Kelly és a dir... És que no, no, no ho explicarem perquè és, que és, és molt complicada, la pel·lícula. Eh? En és... sèrio? Sí, és jo que pensava és... que, que si una cosa simplona i després no, no, han no. de perseguir l'organització i que, que està darrere de tot això i... No sé. mm... a mi em feia una pinta xorrada com una casa. No, no, a mi m'ha agradat, eh? he de reconèixer que m'ha agradat la pel·ícula També m'ha atabalat perquè és que són molts conceptes i recorda molt... O sigui, si a tu t'ha quedat en les pel·lícules de de ciència-ficció-terror dels anys 70, tipus La invasió de los ultracuerpos, jo crec que aquesta també et pot agradar, perquè no deixa de ser un concepte molt semblant al, al d'aquella pel·lícula. Uh, Marta. Uh, Bé, bueno, és que l'argument de la pel·lícula ja l'hem vist en moltes altres pel·lícules. Uh, és que, clar, no sé què es pot desvallar i què no. Home, no expliquis... Un però bueno. Bueno, és, igual, és un argument que ja ja s'ha vist, el que passa que aquest director té una visió molt especial del cinema i no sé se li va la olla o sigui... home, a veure qui ha vist Doni Darko mm. sí, clar, jo no l'he vista, potser la miraré per comparar però arriba un punt, o sigui comença la pel·lícula bé, eh, això sí, el càsting molt bé, eh? O sigui, els actors eh, sí, sí. molt ben escollis. Cameron Diaz fa un molt bon paper. Va paràs, eh? Cameron Diaz. I jo sí, sí, crec sí. que és de les millors interpretacions de la seva a vida. A mi m'esteu sorprenent, perquè jo vaig veure la Cameron Diaz i vaig pensar ostres, la Cameron Diaz tornant a fer d'Àngeles de Charlie o alguna cosa... No, no, no, que no, va, que no, va, que, no, que veritat, va. eh? A més fa d'Elisiada, o sigui, que té una, una deficiència com el Dr House. Vull dir que, que molt bé. I, i el, bueno, Frank L'Àngela és... Pa, pa, eh, bueno, bueno, Frank L'Àngela no posi res en contra. Em tiro a terra però... i m'agenollo i... Li, bueno, en fi. Mm -hmm. fa perfecte. I, clar, al principi és una pel·lícula que, que el, vas entenent l'argument però arriba un punt en què jo com considero una espectadora normal me perdo. I me perdo perquè comença a incorporar elements de ciència-ficció eh, sense lligar o potser tan abstractes que jo no els acabo d'agafar i no és una pel·lícula del tot comercial. No, no, gent, jo, jo diria que fins a, a un punt de la pel·lícula que, sí, clar, però... És es parla d'altra dimensió, es parla d'altres vides, es parlen de moltes coses, no? De... Clar, diguéssim que el que, el que feia... La planassa pel mig... Clar, penseu que aquesta pel·lícula està en de l'any 76, perquè comença l'any 76, uh -huh. els decorats estan molt ben fets, l'ambientació està molt Comença l'any 76, això ho dic que... Comença, que ja no, no, comença No, no, no, no, no, no, no, passa no, no, no, no, passa aquella època. Passa uh -huh. l'any 76 a, a Virgínia. I, és, bueno, i bueno, és interessant de veure perquè és com un experiment. Per mi és com un experiment. No és tan agosarat com els experiments o el cinema tan experimental que es pot veure, però jo crec que no és una pel·lícula habitual ni comercial. No, no, va, que va, que va. Tot que s'està projectant en grans sales. Però no, no ho és perquè no ha estat un èxit eh, no de taquilla. jo sé realment la gent si... Si o no o cadascú té la seva versió. A veure, jo crec que la gent que va Esteu, veure, un... m'està deixant intrigat de veritat. U una eh? persona que vaig veure una película de Cameron dia i vaig veure de, de Vox, jo crec que clar. sortirà emprenyadíssim. Sí, perquè es teu pensar una altra cosa. <laughs> clar, és el que deia Laram, ell és... què es pensa Laram? Pues... si coneixe Richard Kelly, pots pensar, home, potser rader d' això un més... que ha fet una sola pel·lícula i un altre que no s'ha estrenat. No us ha dit que, que no, no hi ha catarsi, a més no, no, no, és... Sust, és... frustrat, sí, no hi ha catarsis. I bé, bueno, ja només per Frank Frank Langella crec que sí, és sí. que bueno, està, està extraordinari. Només el look que li donen a la pel·lícula, aquest aspecte físic que té, és uh, extraordinari, eh? Uh -huh. Sí, sí, és... és... La música, tot, tot tot està molt ben posat. Uh -huh. El que, va... bueno, que passa és que... Una sorpresa. Sí, una sorpresa, perquè has de saber què vas a veure, però jo vaig sortir una mica emprenyada perquè arriba al punt de la pel·lícula que dic que ara no estic entenent res. Jo intentava explicar-li a la Marta una mica, perquè perquè a veure si has vist molta ciència-ficció, doncs més o menys pots anar agafant coses, o ja dic sobretot ciència-ficció dels anys 70, no? que, que és bastant d'autora de del que aporta de Vox en aquesta... En, bueno. Però, en fi, és un... Richard Kelly. Jo crec que val la pena anar-la a veure. Uh -huh. Si més no, per veure com, què hi ha al cap de, de... Richard Kelly es diu? Sí, sí. Doncs... sí, sí. Bueno, si sí, a Doni Darko parlava dels viatges en el temps, aquí parla d'una altra cosa. Que També, especificarem... de ciencia Si sí. Viatges en l'espai? No. Ah, no. perquè no, no. és molt més tradicional. vull dir. D'una altra cosa. Mm -hmm. Bé, no, perquè no ho direm, perquè si ho diem, malament. No, no, no. Parlem de coses més terrenals, ara. M'has vist la Celda 211. He vist la Celda 211. I què tal? A mi m'agrada molt. Trobo que realment eh, és, bueno, sens dubte, la millor pavícula que ha fet Daniel Monzón. Sense cap mena de dubte. Mena... Jo m'atreveria a dir que potser també la millor pel·lícula espanyola de l'any, cosa que tampoc no costaria gens. És probable. A veure, què més s'ha estrenat Espanyol aquest any? Jo ara que hi penso, eh, recordo Tres dies en la família, deu ser d'aquest any, sí. que no estava malament, uh -huh. però és un cinema poc original, i la C211 té, té un nervi i una garra i un empuje que està molt bé. Jo trobo que té un toca així de cinema americà, no? O sigui sí. que intenta buscar el tempo del cinema americà. Sí, és un drama carcellari. L'única crítica i encara que podríem fer és que les, les situa la, la situació de la dona... Uh -huh. no acaba d'estar ben resolta no, però mi... els actors en general estan impecables veure, em sembla a mi jo crec que ha enganyat eh, aquí el director sí, a més no hi havia cap necessitat sí, sí, després sí, ho sí. vaig estar pensant i no hi havia cap necessitat però és un, un error que una pel·lícula americana li disculparíem sense problemes per tant a una espanyola també <laughs> és que és veritat, sembla que siguem més exigents amb, el, amb les pel·lícules espanyoles no, no, al contrari, jo m'agrada els defectes que li trobo la pel·lícula, perquè n'hi trobo uns quants m'ho vaig passar molt bé, o sigui, em vaig divertint en cap moment em va avorrir Ma, i... s'ha mantenint l'atenció, sap sorprendre't, és original, tracta un tema que fins ara potser no sabia parlar gaire, llavors què passa amb els presos, quina és la situació dels presos det a les presons... Hmm, bueno, aquí hi una mica de fantasia, eh? també. És, um... Però em va semblar bastant raonable dintre. No, no, tot, sí, sí. És clar, és que... És que s'arma la de Sant Quintín. Uh -huh. I és curiós perquè... El... Uh -huh. El que em sembla que és molt americà és això de que la llei i l'ordre acaba acaben la part més fosca de la pel·lícula i els mentides i voler fer semblar els presos com a persones honorables. Uh -huh. A mi aquestes coses no m'acaben d'agradar. Yeah. Pues, farem que els dolents quedin bé i que els bons quedin malament perquè és donar una visió romàntica d'una cosa que no ho és. Jo... Aquesta camaraderia entre presos, això... Bé, és es que, bueno, es que no em sembla bé. Ja, jo potser dels defectes que li trobo a la pel·lícula és que li he de donar bastant de marge per creure'm forces situacions. Sí? Sota el meu punt de vista, si, a banda de la transformació del protagonista, no explicarem res més, que no me la crec, i en altres situacions que dius que bé, que són necessàries per fer avançar i que ell, doncs, o sí, sigui, que que ja li dono, eh? que ja l'accepto uh -huh. tota aquesta imaginació, però bé, m'oprenc més com una cosa fictícia que no com una cosa que pugui passar en la realitat. Puc prendre més com si vols tu un, un prison break uh -huh. que no pas eh, una pel·lícula que t'intenta explicar una, una veritat. No? Més com una pel·lícula d'acció que com una altra cosa des del meu punt de vista, eh? perquè és que, és que, si no me falla, perquè no, no me la crec bueno, Els espectadors que hagin vist la pel·lícula i en aquests moments estiguin sorpresos i exclamant-se però com pot ser de que l'Ignasi no es pugui creure l'evolució del personatge protagonista en de dir que l'Ignasi no té cor Veure, aquí on te'l veieu és una mena d'olograma, eh? és, no és una veritat, mena de robot, un vendor, oi, qualsevol persona amb una... Sóc so, un, un replicant. Amb una mica so, un de sentiments. No, no l'havia explicat fins al dia d'avui, però... Gran primícia. Sí. Doncs qualsevol persona amb una mica de sentiments pensarà que el que vi passa en Juan no és tan estrany que per cert, per mi ha sigut un descobriment d'actor, jo no ho no, no, no recordava no, no, a mi, és que el Luís Tossart penso que s'ho menja tot bueno. I... clar, és que té, té un paper d'aquests que si el clades és de Goya, sí, sí. Bueno, de, Goya o, és que de Goya no té gaire prestigi és clar, dic no, pues mira, potser perquè és tan bo no el guanyarà, mira què t'he dit <ríe> Perquè a colles els donen a, a papers i pel·lícules xungues. Per I tant, ell el fa bé potser no li el donen. Els, els 5 minuts que surt la Marta Tura també m'agrada molt. Sí, sí, sí bueno, està guapa, esclar. Està guapa. Sí, sí, ja està, no, no que cal que faci res més. I el paper que a mi, que, que no m'acaba d'agradar potser és el d'en Resines, que és una mica exagerat, sí, no? Sí, és una el mica... El que té el policia alcohòlic, xungo i violent, ja jo el tenim molt Jo m'imaginava Géminas Rosantos en lloc de... <laughs> del Resines amb paper així, ah, no? no? una mica... Exagerat, passat, sí. de voltes. Una mica caricatura. sí. Sí, sí. però en canvi els presos estaven molt bé sí, sí, sí, en general sí. tots uh... bueno, és una peli que recomano que em va sorprendre molt positivament i que la recomanem moltíssim doncs molt bé, nosaltres canviem i anem a veure el que s'ha estrenat als Estats Units Més d'onar als Estats Units al box office A la posició número 5, Paranormal Activity, a eh, 7 setmanes amb 97 milions de dòlars. A la 4, The Fourth, quinta entrada la setmana amb 12. A la 3, de Men Who Stay at Gods, entrada la setmana amb 12. A la 2, Michael Jackson's Disseed, dues setmanes amb 57. I a la posició número 1, entrada la setmana amb 30 milions de dòlars, Cuento de Navidad. Forces novetats aquesta setmana. En la primera posició arranca Cuento de Navidad de Robert Zemeckis. La mitjana de la crítica ben menys. El Roger Ebert del Chicago Sign Times diu una excitant experiència visual. Li posa una A al Michael Phillips al Chicago Tribune. Diu inclús si personalment no respons a l'estil admiraràs l'obstinat artesà darrere això. Li posa una C més. online Matt Stevens s'afegeix la fotografia roman majoritàriament fidel a la novel·la malgrat només ocasionalment concedeix espectacle i li posa una B. En el tercer lloc entra una comèdia amb un repartiment de luxe. Eh, George Clooney, o a McGregor, Kevin Spacey i Jeff Bridges són els responsables de The Men Who Stay at Gods. El protagonista és un periodista que segueix a una unitat militar nord-americana, a l'Iraq, la primera amb poders paranormals. El títol fa referència a un home que podia matar una cabra només amb la mirada. Aquesta jo no me la penso perdre. El Roger Eber, al Chicago Guevane Times, diu «Membres de l'església de Lebowski són capaços d'entretenir en aquest film apòcrif». Li posa una B més. Andy Clayton, de Los Angeles Times, «Interpretacions divertides amb un repartiment de grans noms». B més. I el Peter Travers, del Rolling Stone, «Un veritable sentit de l'absurd». Li posa una B. Finalment, en el quart lloc, s'estrena The Fourth King, quina altra posició podia arribar aquesta pel·lícula? Un thriller ambientat al 1972, protagonitzat per Mila Jovobic, basat en uns fets reals sobre unes misterioses desaparicions que han tingut lloc en un poble d'Alaska els últims 40 anys. Els extraterrestres en són els responsables de les abduccions. La mitjana crítica és de ser menys. El Chicago Tribune, el Roger Moore diu «una trobada per evitar», li posa «de més». Un like, el Luke Thompson, eh, diu al públic, ràpidament desestimarà aquesta pel·lícula com una bufetada a la cara a uns Set Ciències. I li posa una ben menys. La Mila Jovovich s'ha convertit en la reina de la sèrie B, no? Sí, sí, totalment. Totalment. No que està per tot arreu. Bueno, fa pel·lícules així d'acció mm. que pugui sí, sí. lluir el seu cos i nosaltres lluir d'ell i... Eh, I eh, bé, vull lluir d'ell, vull dir, nosaltres gaudir sí, de, sí, del sí. seu. Eh? Evidentment, esclar. Eh, doncs res. Això és tot i preparada, Marta, que anem ja directament a les teves xafarderies. Uh, to, uh, knows Hi, JJ les intimitants de les estrelles al Descobert, a les xafarderies de Hollywood. Comencem quan vulguis. Doncs comencem amb la notícia que avançava al començament del programa. Justin Timberlake i Jessica Biel, amics amb beneficis, mutus. El cantant de qui es rumoreja que havia trencat amb l'actriu després de passar 3 anys junts, li ha explicat a Biel, aparentment, que no vol tenir una relació monògama. Un amic de la parella ha explicat a Fox News que Justin va ser molt clar amb Jessica Biel i la va advertir que no volia una relació seriosa amb ella Mai més, eh, perquè no podria sortir amb altres noies. És un crack eh? És un crac. Eh, és un crack. Crac. L'actriu al principi no va encaixar gaire bé aquesta notícia. Home, és que tu penses, tens a Jessica Biel a la teva habitació i li dius, no, no, és que jo m'exclusiva amb tu, ni parlar-ne, eh? És que aquest tio és un crack. Sí, perquè, bueno, ell vol tastar altres sí, coses. Sí. Però tenint a Jessica Biel, que molts pensarien, escolta, ja està bé, a ja més, no fa falta... A més després de 3 anys, o sigui, jo li enge... Bueno, en fi... Uh, el que us deia, que l'actrió no va encaixar amb molt bé la notícia, però jo un cop va ja. respirar allò profundament i es va calmar, doncs van començar a parlar de nou i ell la va convèncer no sé com, per ser amics amb dret a carn. Sense... Home, ella devia pensar posició pues, també. Exacte sense les pressions d'una relació així que Justin no perta Jessica Biel com amant ni com amiga i a més és lliure d'explorar altres territoris. Molt ben, m'agrada aquesta última frase. Sí, exacte. <laughs> Will Ferrell. És, és algú molt diferent a Justin Timberlake sí. i Jessica Biel. No, no, Will Ferrell segurament no es podria permetre el luxe de Will Ferrell ting una, no sé, una imatge al cap en calçotets. Sí. No va sortir en cal, bueno, surt en calçotets en alguna pel·lícula? Ui, tant. Uf, sempre, no? I sense, també. Will Ferrell vol comprar un pub britànic. L'actor de comèdia ha revelat que li agradaria comprar un pub típic britànic a prop del West London, on juga el seu equip de futbol preferit, el Chelsea. L'actor ha explicat com seria el seu bar. Doncs seria de tipus tradicional, ja sabem, tot el mobiliari de pub britànic de sempre... Uh -huh on tots els jugadors del Chelsea serien benvinguts borratxos tots clar. Sí, un pub ple de futbolistes borratxos i on no seria un bar d'exclusiu on no li agradaria que hi anessin a les celebrities, no? els famosos ah, doncs pues ens alegrem bueno, dins dels jugadors borratxos o sigui, ja està o sigui, els, els, els uh, hooligans del Chelsea són una de les més tots, sí. els, els torrades que he vist sí. en ma vida. Clar, doncs tots allà, no? Els ja hooligans ha, no? I, els i els jugadors compartint cerveses, perquè, és clar. Will pap... Ferrell a la barra, no? També borratxos, clar. És que en Will deia que els, els fish and chips que hi ha a Nord-Amèrica, que per més que es diguin pubs, no són que no no els autents. Eh? Saps com els d'aquí. Doncs, doncs ja està. Molt ja bé. Està. O sigui, és un negoci que no pot fallar. No, mai. Muntar un Mai, bar, bixis amb no, xips no. I, i cerveses a borratxos. I al barri de Chelsea, doncs, pues, no. Fantàstic. La xicota de Mel Gibson declara que Mel és un pare fantàstic. Oxana Grigorieva, la cantant russa, ha dit que Gibson, Gibson, eh, que han digut una nena recentment, és un pare increïble. Grigorieva va portar al món Lucia Ann el 30 d'octubre passat i el seu pare, Mel Gibson, tot i que només ha pogut passar 3 dies amb la nena, és un pare fantàstic, doncs, per raons d'agenda, de, de, de rodatges, es veu que ha demostrat ser bueno, un gran pare. Eh? Ella diu que és molt eh, amable amb la nena, i això que, bueno, com la cuida, i això com, com li parla, no sé, en tres dies, bueno, en fi. I eh, haig de dir, però, que Mel Gibson té vuit fills. Com és que ja, ja té experiència. Vull dir que si no sabés com agafar una criatura... Seria per, per, no sé, mm. fustigar-lo, no sé. En fi, la mare de Pattinson, i aquesta dut és una mica llarga, perquè he recopilat informació d'aquest noi que no deixa de... Sí. de... Ah, sí. Nosaltres, o sigui, som un programa que això Crepúsculo, en principi... Ja, sí, però és que aquest noi... No ens escolta, agrada gaire. Sí, però és que la gent, hi ha audiència que potser li interessa aquest noi. No, no, mira, així captem l'audiència de Crepúsculo, que cada, saben que en aquest programa cada setmana parlem de, de Pattinson. De Robert Pattinson, sí senyor. Doncs la I després ens portaràs una notícia de Tokyo Hotel també, per acabar si ens hem deixat algú de eh? públic no sabeu qui són els Tokyo Hotel? No. Mare de Déu. Que són un grup de com els Jonas o què? Més o menys, són els germans càlvits, aquells que van tots amb uns pentinats raríssims, uh -huh. que van anar a l'Hormiguero mm. No veig aquest, no programa. aquest programa No m'agrada I Acabeu, menys el seu presentador Acabem de perdre un munt d'audiència que no us ho podeu ni imaginar <ríe> Bueno, bueno, eh, el recuperarem la mare de Pattinson surt a la defensa del seu nen. Uh -huh. Robert Pattinson no ha deixat de generar notícies i rumors des que es va convertir en l'estrella en una estrella pel seu protagonisme a Crepusclo i en la seqüela aquesta que ha vingut després. Com es... Que s'estrena la setmana que ve. Luna Nueva. Luna Nueva. Que parlarem la, la setmana que, que ve. ve llibre, eh? no? És sí, igual sí. que el llibre, no? Sí, llibre. Sí, sí. I la saga de vampirs aquesta vegetarians, no? Ara la seva mare... No? No són vegetarians? No, no en tinc idea. Sí, no, no, no es devoren, no maten homes. Doncs, no. bueno... Sí, merdures uh... i... O sigui, com a trubut, igual de cutre. No, a trublot sí, sí. hi ha sang i fetge... I som, ja, un altre i, cop, ja n'hi ha prou, és devor... la meva secció. I devoren, <laughs> i, ara, i devoren tot. La seva mare s'ha emprenyat per les informacions publicades per la premsa groga que, que... asseguren que Pattinson ha patit una sobredosi d'heroïna. La mare Pattinson insisteix que és fals i l'actor assegura que la seva mare està molt disgustada. Es diu que aquest actor va patir una sobredosi a Nova York i la seva mare, en assabentar-se, no ha parat de trucar-li el telèfon i ell no agafava el telèfon. I al final algú de... un membre del rodatge va entrar a la seva habitació sense avisar i estava bé, o això diu ell. Uh, I què hem de dir més d'aquest noi? Doncs que ell mateix assegura que no renta massa i adverteix a les noies que no s'hi acostin o quedaran empastifades de la pudor de, de, de suat que fa. Una mica guarrillo, eh? També... Sí. sí, sí. Ah, que segur que hi ha més d'una caliposa. li posa, eh? Sí. No Pattinson diu d'ell mateix que la seva higiene personal és fastigosa. A principis d'any va córrer un rumor entre el personal de rodatge de la pel·lícula, bueno, de les dues. Bueno, a principis d'any devia estar fent Crepusculo, no? Però quina la L'una nueva, aquesta? L'una nueva. Uh, clar, grepúscul és de l'any passat. Doncs, els treballadors estaven ofesos per l'olor corporal que desprenia Robert Pattinson. Mm -hmm. I ara aquest noi ha confirmat els rumors. Efectivament, admet que renta la seva roba poques vegades perquè diu que, és clar sempre va amb la maleta amunt i i que té molt poca roba que li agradi i només es posa aquella. Mm -hmm. Home, Pattinson, amb els, diners que, est... amb els diners que estàs fent, maco. Es mandra, és mandra. O sigui, els hotels tenen servei de bugaderia. És molt car, eh, per això. Home, <ríe> ho de dir, eh? Es passen molt la bugaderia Home, de l'hotel. Home, sí, sí que es passen, però, escolta, en fi, que li pagui la mare. Guinet Paltrou es distreu amb altres coses eh, dels rumors de banyes. Paltrou va sortir a caminar de matí amb una amiga per Londres en el dia dels veterans, eh, de Remembrance Day, li diuen. Semblava que estava de, de més bon humor, tot i els recents rumors que el seu marit, Chris Martin, ha estat vist eh, Kate Walsworth. Mm. Sembla un Jacint, ja. Sí, va. Però Paltrow és una dona forta i vol continuar com si res i, de fet, té projectes en ment i molt immediats, com substituir a Charlize Theron de The Danish Girl, la noia danesa, on farà de dona de Nicole Kidman que a la seva hora fa de personatge transexual. Al, promet. La Nicole Kidman ara fent de transexual. O sigui, ha d'estar fatal per acceptar un, fer un paper com aquest. O oh, potser és un repte per ella. Clar, clar. Amb no. si Robin... la sempre superstar fina que ha sigut... Si Robin Williams ha fet Senyora Du Fire, no Home, veig per què no... ah, Nicole bé. Kidman... M'estàs donant arguments. M'estàs donant arguments i això demostra que està desesperada. Pot ser perquè tota la cada pel·lícula que fa és un fracàs. Aquesta noia sembla que ha trepitjat merda. Bé, què més, Marta? Doncs eh, no sé si donar-vos aquesta notícia. No, uh, Prova-ho. Uh, Sandy Newton, no sé si la coneixeu, uh -huh. una, sí? de Crash, uh -huh. potser... Rock'n'Rolla, negreta, primeta, guapa. Sí, sí. Sí. Doncs diu que ella no flirteja. Que ah. no flirteja. Amb que va sac directament. <ríe> oh, oh, oh, oh, oh. <ríe> Què passa? Sí, sí, sí. I, i, i, I tu te ficaves de la meva relació que he fet amb el filipino abans, que no es pot explicar. Vinga, Marta. Has dit la paraula, no ho de dir, havíem dit que no diríem marques. No, perquè hi ha altres fàbriques de galaites així. Sí, però ho he dit perquè tu has donat una descripció que podia ben ser una altra. Sí, sí, sisplau. Molt bé, doncs l'actriu Sandy Newton està casada amb l'escriptor Old Parker, i eh, diu que ella té unes relacions fantàstiques amb amics eh, masculins precisament això perquè no els malip, no els manipula sexualment va o sigui, bé. no ens creiem ja... res del que està dient aquesta dona va, aquesta és la notícia? sí, ben. no flirteja, eh? que vols? alguna cosa més, Marta? no, no, no ja hi ha està? acabat, sí. això s'ha fet curt? sí, sí, sí, sí. sempre, se'ns fa curt <laughs> ho ha dit un to no, no, no, sí, sí Uh... Us heu acabat les galetes rodones cobertes de xocolata amb un forat al mig? Encara n'hi ha una, una. <ríe> Ho de sortejar entre els tres o amb algun oient <ríe> no hem, hem baixat estaria... de categoria En lloc de sortejar lots panini ara sortegem A banda, o sigui, amb el lot panini enviem un, un... un... De llons, és això. Oh. una galeta passada <ríe> Déu bé Vinga, anem als 40 minuts Sèries han obert als 40 minuts not don't be frightened we meet no harm okay. they're calling themselves the visitors damn she's hot i know right people are scared the world's in bad shape who would welcome a savior right now dude that is so cool it is really important that you don't get involved with the visitors doncs escoltem UV, el riller de UV que ja hem vist el primer capítol de la sèrie. La meva opinió ràpidament, doncs, diré que m'ha agradat, és un primer capítol de 40 minuts i ja no fan aquells pilots d'hora i mitja, i en 40 minuts i en 40 minuts, t'expliquen tot. És a. dir... Tu ja saps que és UB, ja saps que són llegardaixos, que la pell és fictícia, que n'hi haurà un que és bo, que n'hi hauran alguns que es creuran aquest missatge de pau, però que en realitat saps que són uns malparits, que el que volen és conquerir la Terra i no volen ser amics. Doncs tot això t'ho expliquen en només 40 minuts de capítol. I a partir d'aquí, doncs anem a explicar altres coses de com va la sèrie. No estarem allargant innecessàriament o mantenint l'atenció de coses que ja sabem, doncs, el que seran, i anem a explicar coses noves. I m'ha agradat, m'ha agradat el look diferent que té la sèrie. És interessant perquè això que comentes ara amb els còmics passa just al contrari. Sí, sí. O sigui, el número 1 dels 4 Fantàsticos amb 8 pàgines t'explicaven el seu origen i a la pàgina número 9 ja hi havia un monstre atacant la ciutat mm -hmm. i els 4 mm -hmm. Fantàsticos sortint a lluitar. I en canvi ara amb la línia Ultimate, per sí, exemple, sí, que va ser com renovar els personatges... S'allarga molt, sí. Abans els personatges no surten a l'espai i agafen els rajos aquests i, uh -huh. i tornen a la Terra, podem passar tres o quatre números. Sí, sí, sí, sí. Mira, veus, ara amb les sèries fan just el contrari. Sí, doncs, almenys amb UV ha anat així, eh? Amb Galàctica, deu molt... minuts i la Terra ja estava tomada pel sí, cul. Sí, sí, sí, també, també. Deu minuts i ja han carregat tota la humanitat. Apa, corre! Uh -huh. Marta, tu què t'ha semblat aquest pilot de Sí. A mi m'ha semblat bé, precisament per això, perquè de moment eh, bueno, sí que han presentat el que era l'antiga la sèrie amb elements nous, noms canviats, personatges canviats, però a partir d'ara tot serà nou. A més, ens han introduït un element que és una resistència. I clar, suposo mm. que la pel·lícula anirà... Ai, la sèrie anirà d'això. Sí, de la clar, és el que hi havia. No. I molt bé l'actriu la, expl... que... protagonista femenina La Juli de, la Perdidos. Juli de Perdidos. Sí, sí. O sigui que molt bé. És extraordinària aquesta Ofa, actriu. Perfecte. Home, i parlem de l'Ainara, també, eh? Sí, la Daia ja, bueno, Anna, en aquest Anna. cas. Sí, sí. la d'Ila... Sí. Wow. sí, sí excel·lent, aquesta noia. El que no m'acaba d'agradar, potser pel paper lleig que fa és el periodista... Mm. No sé, no m'acaba. Ell... Bueno, però està bé això que ell, sí. els visitants, vulguin conquerir o sigui, a través de subornar... Pues clar, és no... és un UB modernitzant, no? Clar, el clar, control clar. dels mitjans de comunicació... Sí, tot sí. Això. sí, sí. sí està, està ve, molt... I quan presenta la resistència és boníssim perquè t'ho expliquen tot. M'hem <laughs> dit, no? M'entenim intriga. Aquí ho tens totes les peces sobre la taula no i a partir d'aquí comencem a jugar. Però el que no m'ha agradat és que el primer capítol... Uh, un dels dolents dels uh, extraterrestres dolents, sigui el de Farfly, el Ross no Què no dius, no en Wash? No sé com es diu. No era el Farfly? Sí, sortia mm, és La pel·lícula El policia, el policia que fa de parella amb Juli Sí, sí, no, surgia Sí és veritat. Sí, sí, aquí, roig no, era el pilot de la nau? el Pel-roig, no? sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, sí, me no que aquesta sèrie té dos dos personatges de, de Far sí, no sí. posen. fallar. Correcte, no correcte. Pot... és que és que amor. Què? Bé, bueno, no, però... bueno, esclar, poder no, però... És una, és una careta, eh? M'entens? És, ah, és, un... és que m'estranya que, que, que mori en el primer episodi. Però mm. bueno. Bé, ja veurem, ja veurem com evoluciona la sèrie. Uh, canviem de sèrie, canviem d'una sèrie que acaba de començar, per una que començarà, que és Undercovers, que és uh, la nova sèrie de JJ Abrams que probablement emeti la, la NBC la propera temporada. Recordem que de moment sabem alguna cosa de la trama, que són dos espies marit i muller que treballen junts. És a dir, estarà fent JJ Abrams una sèrie de Mr. Mrs. Smith? Podria ser una mica ell que ja coneix el tema dels espies amb àlies i suposo que ara vol tocar altra vegada el mateix tema, però amb un matrimoni. Eh, a banda de ser el creador i productor executiu d'aquesta sèrie Undercovers, sembla que també vol dirigir el que és el capítol pilot, cosa que no havia fet des del de 2004, sí, des del capítol pilot de, de Perdidos. Ah, i recordem que també l'any 2007 va dirigir un capítol de la comèdia The Office, eh, el J.J. Abrams. Eh, per altra banda, enllacem, ja que parlem d'Abrams, que aquesta setmana ha saltat eh, la notícia que adaptarà els micronautes. Ah, aquesta notícia també la portava jo l'expliques tu, explica's ara, tu. No, no, ja pots començar no, no, eh, dir, jo tinc molt bé. poca informació sobre el tema si vols, és clar, que no n'hi ha gaire ara per ara. Clar, el, el tema està encara sortit aquesta adaptació perquè Hasbro ha comprat els drets de les joguines d'origen japonès i suposo que voldran aprofitar com en Transformers uh -huh. que han vist que Transformers ha funcionat i l'operació serà una cosa semblant uh -huh. o sigui, agafar una línia de joguines dels anys 80 que sobretot la col·lecció de còmics va, ten va tenir una, va ser la col·lecció de culta Mira que va durar pocs números, però la veritat és que són números molt buscats i que tothom diu que estàvem molt bé. I ara, doncs, el que faran és, suposo, tornar a treure una vinida de joguines, potser, o aprofitar, veient que el Transformers va funcionar, tirant davant dels Micronautes. Molt Veurem bé. què passa. Molt bé. Uh, anem per altra una altra notícia, que són les últimes novetats en DVD que han sortit en les últimes setmanes. Ha sortit la primera temporada de la sèrie Carnivale, la primera de la nova sèrie del Cotxe Fantàstico, la primera única, la tercera d'Herois... Ah uh... la tercera, eh? deixam aquí. I una sorpresa Alf. La primera i segona temporada d'aquesta mítica sèrie dels anys 80 que molts espravve que sortís en DVD. No crec que es pugui arribar a veure ara. Eh? Alf i tant jo has em... veure que veit sí, sí, sí. bé. No ho sé, però jo continuo rient amb els gags d'Alfe. Eh? Tria dir, però vull dir encara l'estes veient ara. Veig ja tant en tant veig coses. Ah, sí Sí em fa molta gràcia. Vale, vale. no, no, jo tenia el dubte no sabia si la sèrie hauria aguantat el pas del temps, hi ha moltes comèdies que, ostres els gags, a mi em continuen fent riure, la veritat trobo que té molt de carisma, i hores d'ara uh, també ha sortit uh, la segona temporada, de la sèrie de dibuixos animats dels X-Men dels anys 90 i la vuitena de CSI ja que parlàvem això dels dibuixos d'X-Men hem de dir canal Disney XD va estrenar aquest cap de setmana la sèrie Iron Man Armored Adventures la passen els dissabtes a les 3 i mitja de la tarda, que és bé Iron Man en dibuixos animats amb un Tony Stark, però molt jovenet, eh? sí. però que ja, aleshores ja és Iron Man. És una adaptació, a part de que l'estil de dibuix a mi no em va acabar de fer el pes. Vaig veure uns vídeos pel YouTube i no em va acabar de, no mm. sé... Bé. Veurem. A l'igual les històries estan bé. Mm. Sí, s'haurà de, eh? de veure. Jo l'aniré seguint, aquesta sèrie. I res, tres notícies breus. Que la Marta va comentar fa unes setmanes que el Matthew Perry li havien proposat de sortir a la sèrie de... nova de la Brian de la Courtney Cox. Eh, doncs bé, ha dit que no. Ha dit que no? No, ha dit que no perquè... Que és Colbertown. Ha dit que no perquè... Bueno, que... Creu que seria inapropiat després de Chandler i Mònica doncs que sortissin amb una sèrie altra vegada tots dos junts, bé, no sé no potser esperar a fer la pel·lícula de Friends per poder sí. fer la reunió es farà una pel·lícula de Friends? sembla que sí, Ui. sembla que sí L'altra notícia curta és que Pam Grier eh, apareixerà a Smallville. Recordem que és aquesta actriu mítica dels anys 70 de l'Explodation que va ressuscitar Tarantino amb Jackie Brown l'any 97, doncs, que farà un capítol i la seva primera aparició serà l'episodi Just, Justice Society, que és on presentarà la, la Societat de la Justícia d'Amèrica de DC al mes de gener a, a Smallville. Mm, I de què farà ella? Farà d'una no sé, dolenta la gent Amanda Waller, no sé és ah, si és un... Ostres, que bo. L'Amanda la, la Waller és la jefa de l'Esquadrón Suïcida. L'Esquadrón Suïcida és un grup que va existir durant... Va tenir una sèrie aquí a Espanya editada d'una trentena de números uh -huh. que eren personatges supervillanos que la, el govern els contractava per formar un grup i això els disminuïa la, la condemna. I la Amanda Waller era com la directora de tot plegats. Una mica com la Valérie Cooper en factor X, sí. doncs el mateix. El concepte era aquest. I hi havia personatges com, per exemple, el Capità Boomerang. Uh -huh. O la Vixen durant una temporada. Uh -huh. Perquè també tenia uns orígens... Que ara la Vixen està a la la Justícia. Uh -huh. Molt bé. Doncs aquesta era la Amanda Waller. I res, que també a casa nostra s'emetrà la sèrie de Good Life. O ho farà al canal Fox que és aquesta sèrie que està funcionant molt bé d'audiència als Estats Units, que ha començat aquesta temporada, que surt el Chris North, que és el Mr. Big de Sex on New York, que va de la història de, de la dona d'un fiscal que l'enganxen en infraganti eh, amb coses eh, sexuals i que la dona ha de sortir a la palestra doncs, a la seva defensa, que l'home acaba a la presó i que ella doncs intentarà eh, reemprendre la seva vida professional després de allò del seu marit. L'anirà visitant a la presó, veurem la seva vida amb els nens i intentar reemprendre la seva carrera com a advocada un que està molt bé, la sèrie doncs, té una audiència entre 13 i 15 milions als Estats Units, és una de les novetats més destacades aquest any molt bé, doncs mira I, doncs res, això és tot els 40 minuts i ara anem ja pels còmics la tranyina de Spider-Man, la capa de Superman el batmòbil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic Doncs anem, com vulguis, comencem. Doncs començarem amb la notícia de que està a punt de sortir un còmic de Milo Manara, aquí a Espanya, que està, si no cal d'aquí 15 dies, un mes màxim, que és Las Mujeres X-Men. Ui! Ojo pavigro, perquè ja hi ha imatges disponibles per internet. Ah, sí? Internet, sí I sí. què? Estan gaire besties? Uh, trobo que Manara ja no sap dibuixar dones. O sigui, oh, ja. ja només sap dibuixar, sempre dibuixa la mateixa dona amb la por oberta i encara d'estar tenint un orgasme. Es poden veure les pàgines per internet? Es diu el còmic Regatze in Fuga o Regatza in Fuga vale? el guió és de Chris Clarmont, per tant Ui. jo només he vist eh, les pàgines dibuixades sense el guió, per tant el més segur és que el final no s'acabi veient absolutament res perquè Chris Clarmont és aquells guionistes que et foten el rotllo i segurament els globus emplenaran tota la vinyeta. Sí, hi ha vinyeta. un, un mugronet el globus. Però és, bueno, és bèstia. Mm. És bèstia. És, per, per ser un còmic d'X-Men, és molt bèstia. Molt passat de voltes. Especifica. Uh, molt de besito, molt de vestit molt curt, uh, mm -hmm. molt de tanga, molt de tot. Molta bueno. carn, ja, allà. I ui, ui. això ja, <laughs> crec molta que jo carn. no valgui res. Hi ha molta carn, la veritat. Molt bé, ens alegrem. Bé, bueno, veurem a veure com, com acaba el tema, però, la veritat, de moment molt bona pinta no fa. Què més? Què més portem? Portem que es farà una segona part de Ghost Rider, huh? que no serà un reboot de la sèrie, sinó que serà una continuació vuit anys després de la primera part. Ho ha dit David S. Goyer, o sigui, el guionista de la primera i aquí se masca la tragèdia, la veritat. <laughs> I a més a més que Nicolas Cage tornarà a sortir. Ah. Mm. Està bé, home. L'estem esperant ja amb candeletes d'aquesta poca. Si el director no és el Mark Steven Johnson, doncs... Com a mínim podrem alguna no? cosa positiva. Sí. Què més S'estan sabent ja coses del, de, del musical de Spider-man es comença a saber una mica el castting jo la veritat és que l'home que farà de Peter Parker es diu Riff Carney de la banda rockera carby no el conec ni idea. No el tinc gust I aleshores sabem també ja que la Iwan Re Wood farà de Emma de Mary Jane i Alan Cumming serà el duende Verde no sé veurem què sortim d'aquí també mai, tinc una altra notícia de càsting però és que no sé ni si dir-la perquè em sembla una mica estranya i no sé si creure-me-la i no sé si ja ho havíeu comentat oh, qui farà d'Odin a la pel·lícula de Zord de qui n'entra ah sí, m'ho vam Kenneth comentar Brana? la setmana passada és certa? Eh? Anthony Hopkins? sí, sí mare de Déu està confirmat no m'ho puc creure aquest home deu haver de pagar moltes factures <laughs> però serà molt gran Sí, molt gran és la paraula. <ríe> Però i ja és això, Díngel és un home gran. Sí, sí. En tots sentits. A veure, aquesta pel·lícula de Thor cada cop en té més intrigat. Em fa una bona pinta cada dia que passa. Sí? A veure, sí, sí, a veure sí, sí. com acabarà el tema. Què més? Ah, sí, la notícia bomba. Que ja se sap qui és el Premi Nacional del Còmic. Aquest premi que fa un parell de mesos va portar tanta polèmica hmm. perquè el guanyador del Premi Nacional de Literatura va carregar contra el sí. Còmic el senyor Movina Foix, doncs ja ha sortit, ha escollit el 2009, que és Les Serpientes Ciegues, de Feli Pernández Cava i Bartolomé Seguí, que van editar una editorial gallega que es diu B de Banda. Aleshores, aquí hi ha un detall curiós, que és que A uh, l'any 2006, el Premi a la millor obra del Saló del Còmic va ser per Bardín el Superrealista i el Premi Nacional del Còmic 2007 va ser per Bardín el Superrealista. El, el Saló del Còmic del 2007 van donar el Premi del Saló a Arrugas i el Premi Nacional del Còmic va ser per Arrugas. I l'any passat el Saló del Còmic de Barcelona va donar el Premi no a les Serpientes Ciegues i aquest any el Premi Nacional del Còmic ha sigut per la serpiente es ciega. Vols dir que algú fa copiar-pegar? Estàs insinuant això? Estic insinuant que, que, a veure, que tres són multitud, ja. Ja, no sí, sé, sí. sembla una mica estrany. Sí, estranyes coincidències, no? Exacte, coincidències una mica estranyes. Jo diria que hi ha o poques ganes d'esforçar-s'hi... El jurat és el mateix, potser. No, no... no sé, no s'entreguen gaires... no es fan gaires bons còmics a Espanya. No mm. sé, no se m'ocudeixen explicacions... O, o els jurats són molt unànims però... Sí, sí, és estrany però els jurats solen ser dispersos. És estrany és molt estrany. Bueno, en tot cas aquí deixem aquestes coincidències uh -huh. més coses, els problemes del jueves doncs pues es va que el jueves tenia un canal de Youtube, d'acord, ¿vale? i van penjar un parell de gags d'en Ramon Zin en Ramon Zin ho va veure, i va sentar fatal, i va demanar als de Youtube que els traiessin o sigui, en aquest cas no era per res de les GAE ja, ja, o sigui, no era ja. perquè se'n fotien d'ell. Aleshores, els de Youtube no només li van donar la raó, sinó que es veu que com que els de Jueves ja havien ja havien tingut algun cop un problema perquè havien penjat vídeos dels Simpsons subtitulats uh -huh. i els de la Fox els hi havien posut ja una demanda, doncs els hi han tancat el canal, els de YouTube. I aleshores els de Jueves han penjat un vídeo, només donat a la seva pàgina, jueves.com, on talleixen una declaració, sobre tot el que ha passat, es caguen una mica en, en Ramon Zin, i al final <laughs> hi ha una mena de ball... És surrealista on la persona que ha estat llegint el text surt amb un tanga amb la cara d'en Ramon V tapant-li les parts del davant i dient que a partir d'ara reobren el seu canal amb tot el que hi tenien penjat i que ho penjaran al dailymotion.com, que deu ser una mena de YouTube sí. semblant. Aquests de YouTube són molt cagats, eh? A veure, a mi no em sembla malament, eh? que sí, moc cagats. Bueno, vollieis veure no, un No, però, oi, dia Ramonçín, veure si estan fent una imitació de Ramonçín, no sé per què l'han da. De... Son deuen estan fotent i el deu haver considerat que era Befa Mofascarni i una falta al seu honor ah, o si alguna tot, cosa així. Aquestes coses dels vídeos de Polònia, aquestes coses estan penjades, què? Les hem de despanjar ja. Depen. Jo crec que si la gent comença a menarçant presentar denúncies, s'acabarà el tema. Ja, ja. O que passa que també la reputació els hi quedaria per terra. Fatal. El que passa que com que Ramonçín ja tothom el veu fatal. Si ha dona reputació lamentable, oh, ja no És completament lamentable. Mm -hmm. I aleshores el que han dit els del també és que a partir d'ara cada setmana penjaran un vídeo a YouTube sobre en Ramoncini Genial. i a veure si en Ramoncini els va perseguint cada vegada. Ja t'ha que el, el millor que pots fer en aquests casos és que allà es surti allà. discretament i ja s'oblidaran de tu perquè si no... I, I riure o dir que no et sembla malament o dir que... Bueno, dir alguna cosa però que no sigui doventa no, o si no... no diguis res Exacte. ja està, ja passarà però tard o ara algú et preguntarà sobre el tema sí. segurament no ho no, no he vist, no sé de què em parles ah, sí, ja, sí? Està. Ah, ja, ja ho, ho miraré, està. moltes gràcies ja està. Ja Què està. més, Aram? Però sí, que el, el Club de Fans del Jueves s'amplia. Ja, ja. La Duquesa de Alba, les Gaia, de l'Almo, Jiménez Los Santos... Molt bé. Però de fer una pàgina de Facebook i agregar-se a tots aquests. Va, un Club de Fans del Jueves. Clar. Què més? Uh, S'adaptarà a la pantalla no un còmic, sinó a un autor de còmics que és La vida del gran Vázquez. Uh -huh. Vázquez va ser un autor espanyol que va morir eh, relativament jove i que en el seu moment, als anys 70, doncs, feia una de, un dels còmics més divertits que hi havia. Sense de... uh -huh. Era una mica, el, com jo et diria, com els que fan ara el para que eres joven però del jueves, uh -huh. que es caricaturitzava ell mateix. El protagonista serà Santiago Segura, l'actor i la veritat que l'han vist caracteritzat i el clava bastant. I la és que és una pel·lícula que tinc ganes de veure. Molt bé, doncs ho han de deixar aquí, Aram. Molt bé. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Fins aquí, 15 dies. Marta, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. I jo mateix, l'Ignàcia Reba, també m'ha acobiado. Fins la setmana que ve. I us deixem una cançó dels de New York Dolls, Don't Dream It's Over, que és de la banda sonora de la pel·lícula Adventureland, que s'estrena a finals d'aquest mes. Fins la setmana que ve. Ningú no és perfecte. No, no,